Timotei 3. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă răunește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Trebuie ca episcopul sau previghetor să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți și în stare să învețe pe alții, să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritoare de câștig mârșaf, ci să fie blând, Nu gâlce viitor, nu iubitor de bani. Să-și chivernizească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Căci dacă cineva nu știe să-și cărmăiască bine casa lui, cum va a de biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca să nu cumva se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de o care și să cadă în cursa diavolului.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 și să știe să-și cărmuiască bine copiii și casele lor, pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobânesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credință, care este în Hristos Iisus. Îți creu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine, dar dacă voi zăvovi, să știi cum trebuie să porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Și fără Cel ce a fost arătat în a fost dovedit neprihanit în Duhul, a fost văzut de înger, a fost propovăduit printe neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă.